Amikor Kán Morgáre visszatért az aréna kazamatáiba, fájdalommal vette tudomásul, hogy halován vibráló fehér fénykévető utat magának a hegyek karéján a szárazföld felől. Mire nagy nehezen visszaküzdötte magát a járatokon át a cellába, már tudta, a rabszolgaserek legfeljebb percekig nyugodhat államban. Az odzők nem sokára egymást túlharsogva, üvöltözve vernek mindenkit talpra. megvédett Elérkezett az ütközet napja. Legtöbbjabb számára az utolsó. A nomád szédelegve visszakúszott a helyére. Őrpörő ugyanabban a pózban feküdt, s horkolt ahogy hagyta. Kálmorgár lemondóval legyintett, aztán a delebáti mellé heveredett. Tagjai elernyedtek, csak azért nem érezte a ridek követ puhasajemgyékénynek, mert alig egy órával elébb még igazi párnál közt feküdt. A különbséget nehéz volt feledni. Az emlék hatására zavartan elmosolyodott. Ennyit a pihenésre. Levünt a szemét, de valóban csak egy röpke pillanatra. A következőben ugyanis velőt rázó üvöltés visszhangzott a folyosók felől. Egy csapatni odze nyargalt végig a cellák között. A rabszolgák nyögve, zúgó fejjel ébredeztek. – Talpra, talpra! – kiáltott be a cellába a rácsokon át gassat. – Az aréna várátok, patkányok, és a gályák bilincsei is mindki vannak fényesítve. – Talpra! – Kánmorgár elmormolt magában egy nagyon ősi nomád átkot, de igaza, nem érzett, dühöt a lelkében. Egyedül magát okolhatta, hogy szemhonyási időre sem merülhetett álomba. Majd nem csak önmagát. Szép kis reggel nyögte mellette őrpörőj, miközben felült és megdörzölte duzzott, véreres szemét. Aludtál valamennyit, testvér? A nomád rámerett, de inkább nem válaszolt semmit. Akadnak pillanatok, amikor jobb hallgatnak, nehogy olyasmit mondj, amit később megbánnál. Néhány perc múlva már mind odakint álltak a hűvös hajnali szélben. Valamennyi rabszolgát felsorakoztatták. Hogy tíz ezer szerencsétlen halára szánt férfi ácsorgott a sziklákon, hosszú rabláncra fűzve. Együtt lélegeztek, együtt emelkedett a melkasuk. A láthatár peremén végig vörös köpenyes harcosok masíroztak az aréna és a belső őből felé. Kriocs légiói. A nomád elgondolkodva bámulta őket. Fegyelmezetten kivét léptekkel haladtak állásaik felé. Rideg pillantásokat vetve közben a gyülekező rabszolga Kármorgára sokkal nyugodtabb lett volna, ha igaznak bizonyolnak a híresztelések, miszerint a karaz mindassza néhány martalóc csapattal és kalózzal rendelkezik. Most, hogy látta a sziket király valóságos erejét, elbizonytalanodott a terv egynémely részletét illetően. Mindegy, most már késő, sok vér hullik ma. De ha igaz, amit az igéző tekintetű princesza beszélt a tárnákról, a tolomüti a túlélők markát. Amíg várakoztak, Gassat kiválasztotta azt az ezer foglyot, akiket azonnal elindítottak az aréna bejárata felé. A többieket egytől egyik a gályákra szánták. szerencsésebnek? A tekintgető kiválasztottak, úgy érezték, hogy a maradók, a gájára szántak, úgy érezték, az arénába menők. Kálmorgára tudta, hogy egyikük sem. Szerencsére a foglyoknak ezután már nem kellett sokáig várakoznia. Néhány perccel később fehér porfelhőt keltve felbukkant a sziget király, pár duszvontatta a fekete szörnyetegek megfeszülő inakkal kúszhattak a porban, amikor a karasz korbácsával végig csördített a hátukon. Kriocs elégedetten tekinthetett végig rabszolgáis seregén. Mellette a kocsi kosarában a sárga fejkendős Morné harac állt, hűséges ölepként kísérve új urát mindenfelé, ahová az utolsó előkészületek szólították. Ahogy a kocsi megállt, Szattamóre hátravetette vállán a vörös köpenyét, és gőgösen szemügyre vette a felmorajló sokaságot. Aki nem ismerte őket, nem tudhatta, melyikük az úr, melyikük a szolga, a pocse. Hol van az én két admirálisom? rikácsolta a -e rekedten a karasz. Fehére eszelt, hegei izgatottan hullámoztak a bőre alatt. Nem látom az én két kiváló tenger nagyomat. Kármorgáre marogva lépett ki a sorból. Őrpörő, mint az árnyék, követte. Itt vannak, fölögtek rölcs, és a harac oldalába bökött. Ha valóban olyan jól szórakoztatnak ma, ahogy ígérted, megkapod a jutalmat, barátom. De ha nem... Gúnyoros pillantása, megvillanó sárga fogai elárulták, mi lesz akkor. Szattamóre... Viszanozta a és öblös hangon fel röhökött. Magam gondoskodom majd róla, hogy tudják mi a kötelességük, micsorogta és lehúppant a kavadrikáról. Vigyétek őket a gályákra, övöltötte az odzéknak. Ezt a kettőt meghozzátok az arénába. Mielőtt szérelépnek, látniuk kell társadik búcsú fellépését. Kriocs felröhögött a tréfál, aztán a páduszai közé csapott, és már száguldott is az aréna túloldala felé, ahol vártak rá. Testőrei alig győzték követni. Miközben Gassat, pattogó hangja parancsokat osztogatott, s a 9000 rabszolga merete lassan elindult a belső őből felé, szattamóra csak ennyit vetett oda a nomádnak és a delebátinak. Hallottátok, mit mondott, úrunk, ehhez tartsátok magatokat. Különben... Fénytorgott torgott őrpörő, mint valami kedélyes, vörös manó. – Különben mi lesz? Meghalunk? Sattamore arcán vészterhes, éghideg mosoly suhant át. – Különben? Különben csak áhítani fogjátok a halált, könyörögni fogtok érte. – Kármóregáre vállat mond. Ennyi volt minden reakciója a fenyegetésre. Sattamore dőtel lódította meg őket. Az aréna valóban várt már rájuk.